Tíz. Az SMS-ezés és a facetiming őrülete következett. Bár több ezer kilométerre voltunk egymástól, valójában sosem voltunk külön. Egy-egy üzenetre ébredtem. Azonnal válaszoltam, aztán SMS, SMS, SMS. Ebéd után pedig facetime, aztán egész délután SMS, SMS, SMS, Késő este pedig újabb maratoni FaceTime, és még mindig nem volt elég. Mindennél jobban szerettük volna újra látni egymást. augusztus utolsó napjait, amitől körülbelül tíz nap választott el, bekarikáztuk, hogy akkor találkozunk legközelebb. A nagy napon közvetlenül az érkezése után telefonált, amikor belépett a szobájába a Soho House-ban. Itt vagyok, gyere fel hozzám! – Most nem tudok, a kocsiban vagyok. – És mi csinálsz? – Valamit az édesanyámért. – Az édesanyádért? – Hol vagy? – Áltorban. Mi az az Altorb? – Ahol Charles bácsikám lakik. Mondtam neki, hogy majd később elmagyarázom. Még mindig nem beszéltünk erről az egészről. Biztosra vettem, hogy nem nézett utánom a neten, mert tőlem kérdezősködött. Úgy tűnt, hogy szinte semmit sem tud, ami üdítő volt. Látszott rajta, hogy nem hatódik meg a királyi családtól, ami szerintem az első lépés a túléléshez. Sőt, mivel nem merült el mélyen a szakirodalomban és a hírekben, nem volt tele a feje megtévesztő információkkal. Miután Vilivel virágot helyeztünk el mami sírjánál, együtt mentünk vissza Londonba. Felhívtam meget, mondtam neki, hogy úton vagyok. Igyekeztem közömbös hangot megütni, nem akartam elárulni magam vili előtt. Van egy titkos bejárat a szállodába, mondta meg. Aztán egy teherlift. A barátnője Vanessa, aki a Soho House-ban dolgozott, majd ott vár rám és bevisz. Minden a terv szerint halad. Miután találkoztam meg barátnőjével, egyfajta labirintuson haladtunk keresztül a Soho House gyomrán, végül megajtaja elé értem. Kopogtam, aztán lélegzett visszafojtva vártam. Kivágódott az ajtó. Az a mosoly. A haja részben eltakarta a szemét. A karja felém lendült. Behúzott a küszöbön, gyorsan megköszönte a barátnőjének a segítséget, majd becsukta az ajtót, még mielőtt bárki megláthatta volna. Mondanám, hogy kiakasztottuk a ne zavarjanak feliratú táblát az ajtóra, de nem hiszem, hogy lett volna rá időnk.